Viertes Hadith Der Muslim ist der Bruder des Muslims, der ihn weder unterdrückt noch ihn begrüßt und wer seinen Bruder braucht, Gott war in seinem Bedürfnis.